سورہ فرقان مکی سورت تیں پینزیشتم ترتیب کے پزر سورہ نور نہ قرآن کی پروت تیں دوسلی اختم سورت نزول کے پزر سورہ حسین نہ نازل شو دیں ربت دا سورت مکی سورت سردہ دیں مکی سورت کے رد پاشا پیلی اوشو رد پاشا پیلی ځاله کول سره تعلق ساتي اوخه کارنه ده رد فاشایت قادی رد فاشایت قادی چاغه د اخیدی سره تعلق ساتي اوخه کارنه ده بل څوک برکت چونه کوشش د ساده اخیدی سره تعلق نه کارنه ده شرته دا مرخي صورت کې رد فاشای پهلول شو نه په کې اصلي مسله بیانه توحید رد فاشا و شو نپدی سورۃ کې اصلي مسله بیانه توحید او دغه مناسبت ده مکه کې سورثونو کې د اعتقادی اعتقادي ردوشو نپدی سورث کې رد شریف البرکات کین زیبان برکات چون کې او د الله نه داوود رد رد شریف البرکات خلاصہ صورت دهنه صورت کې زجر دې په انکار د مقاصد ارباو میرارن توحید راخلی زجر وکي منکینه توحید ته زجر وکي منکینه رسالت ته منکیرون د قران ته منکیرون د قیامت ته بار بار د زجر دې کرګي زجر په انکار د مقاصد ارباو میرارن او بیا بیا ذکر کړی تقریبا څلور څلور کرته راسي او دغه شانتي سورۃ کیا او صاحب ذکر کړه د مؤمنانو او سورۃ کې اذل اخ لیا ذکر کړدی پدې مسلمانځي چې برکت اچون کې دی الله اذل اخ او صورت کې لفظ زوال اوکر ذکر کړ دې یو ذلګور نه نام یاد کی لفظ زوال فزلوا فلا ستي ونا شو طاقت نذر الله لري دیم ذلګور ور لسه یاد کی ذکر دې ذکر کړ دې دل توي عز دل دعا امهم ذل سبیلان یو په زللو فونه سببيله از لتون بعدې زما بندې ګو ختا کړی اما هم زلو سببيله که دوه کوون کو دلارې درېوره هم زې بیا وګوره یو کم دیېسم یاد کې لپ ل لهنی ن زی کې او او مالله ده کې تاب نه په زللو فستونه سبيله او بیا انتم ازلتم ابادیم او صلور درم ام هم زلو سبینام او صلورم لقد ازولن یعنی ذکرم او بیا و گوری پنزم زلی صلور درشتم ایاد کی صلور درشتم و ازولو سبینام دائی او شپگم زلی بیا و گوری دو صلو کې ذسلي استن من ازل سبيلن ان كذا لظلنان الياتنا ورپس من ازل سبيلن او بي ا وهم زلين سلوسلي استن بلم ازل سبيلن ها ذا فظلوا فليس يونس ها او جيم انتم ازلتم بعدين دريم ام هم زلو سبیلان سلورم لقد ازولن یعنی ذکرین پنزم و ازولو سبیلان شپگم من ازولو سبیلان اوام بلهم ازولو سبیلان دیر گمرائید لارنا داولیں زکر صورت کے رد شرکتے ہیں نمو شرک تو ایک گمراش پی نور پخپلهم گمرائید نور دیم گمرائید کھو امتیاز صورت صورت کے صحاب دو مشرکین یې د پکړلې او سورۃ کې بیان د مقاسی او ارباو د مرارن بیا بیا سورۃ ممتاز په اوصافو د عباد الرحمن باندې په اخر کې او سورۃ ممتاز په فلسف زوال باندې هو کارتا سورۃ اول کې داود سورۃ ذکر کړي او ترغیب ورکه قران تا تبارک الذین برکت چون کې له آزاد نزل الفرقان چرا له دی کتاب په خپل بندان اغزاد برکتا چھئی چھپل بندل ایک کتاب ورکر دے لیکونا لیل عالمین ندیرا چشی دا پیغمبر لیل عالمین انسانانو پیریان در یرون کے دے انسانان پیریان دیرائیں انسانان پیریانو اترا ونڈی کنو او ری او اترا ونڈی کنو دا بیان تبقی دی کنو قرآن تبقی دی دا پیغمبر کارسو یر اول د مولا کار سه او القران به خل کو ته نه خلک به هر اداکار کوئی اور ته دې اداکار کوئی جنت ته دې بشير او نذير انذى لو ملک السماوات دارت كيف مشرکین باندې اعزات چې اگر رب عادي اسمان نظم کوم ولم يتخذ ولدا او نه دېوله الله نائبو نائب نشته ولم يكن له شريك في الْمُلْكَ او نشتا الله لري صدار په باچي کي او خلق كل او پيدا کړي الله هر شي فقط درو تقدير اندازه کړي دي هغه لپاره اندازه کولم اغه ذات برکت اچي چراغ الله سې دا کارونه دي توصي چرامات کوي اغه دانشي کوله وتخذو زجر بي اتخاذ الولد بیتخاذ الالیحان دی بیا نور نیو دادو نا کورنا اللہ کئی مشرک بلنیو اللے دادوی زیموار دیدن ناکی دا بادو واتخذو انیول دی خلکون بیدا اللہ نمازگارو لایخلقون شیعان نشی پیدا کولی حس اوم یخلقون او دیو بخپلی دی پیدا شویی تیج وطرح مد شیزان لی پیداش کی متعضو واغدار ندیق پن نفسون لرا زررن دا دا پکولو ولا نفاونا در اخلو در پایدين تا در ذرنش رسوله تا کرا زننشی در کوئن تر مسل در بگی ولا املیکونا واقدار ندی موتن در مرگ ولا حیاتنونا در جون ولا نشورونا در پورتکولو نسو در قبرونا پورتکولشی داکار در دا الله ده وقال الذين كفروا ان هذا الا الا كذب دا زیر ورکی پنکار د قران او پنکار د رسالت باندې وای کافر ان هذا نه دا قران مگر دروغ دی جوړکړ دی پیغمبر د زانا دجر پنکار د قران دا خودی پیغمبر درور اخړلی وانو علی امداد سره کله دی بدی هم نا فقط جاورات و قضوی ظلمن بظلم سرا و زورا و بدر و سرا اوای نیو اساتیر الاولین دا بیاځیر پنځکار د قران وای دیو چې زه په خانو قران ته پسیوې پسیو په خانو څنګه مامله سره د کیسو سره کوي د سيزو د قران سره کوي دا نو دے دا اللہ دے و چې قران د الله کتاب دی که نماز ثوابونو موشي اجرونو موشي دیتا نرا غرذی دی نکی نی لگاسی قسی چھ خلق بیانے یوسری زانہ کسی شروع کے دے خلق فاز مار کسو مار دیں دیو دا کتاب دتو سو مار گن تفکاری اتو ویلا کسو مار لیے دکسی ہوئی زانہ د اللہ کتاب نے او دا دوی کتاب دیش دی لو کم دیتا کینم ورم عمل کے رواں دان کئی اساطیر لو ولین کسی د بو خانو یا دمان قرآن پیرا منتخب ص بیان کا اوری په قران نو پیغو نورات خپل خوري خبر اوغه او رساله بیان کا په قران نو پیغو موږ ته کیسه وکا څه تو مې لیکي او قران ته نه مې لیکي چې قران ته مې لیکي او پدې من سمشي اساطیر لولین دا کیسه د بوخانم قران ورته کیسه غري ال ولینم ایک تتبا ذکر پیام بر دزاننه ایا جمله لې دا بیاني یا ته سبب دا خودې د پلانکی سر کېنی هغه ورته ځګی نبی صلی الله علیه وسلم د ګر سره دوستانه الله کې ور سره کېنا سو دا خپلنکی چې دی هغه ورته ځګی دا سر کېنی کنه دې لکینی چې دا ورته ځګی دا مونږ ته بیا بیاني دا قران دی دا الله ویلی او نه نون دا وای ځان لګی دی مړه کې اسی قران مخ ته ور ولې خلک وګګي پیغمبر باندې ودايه در پلان کې ذکر او مونږ ته دا دا پلان کې ذکر لی کله وایم ځلم را لګللې کتاب در غزا ته چې په دې په پټو باندې برا وختان بیشکره الله بخشن کې او رحم کې ده وقالو مالی یادر رسول دا زجر ور کې انکار د رسالت پیغمبر نه انکار کوي <سؤال> او وای دیو سې پیامبر زران چې خوراک خوريتم او ګرځې په بازار کیم ولې روان لګلې شو پدماњи ملک چې شې وسره د نه روان کې او یو القایلین یا ولې ورنګر شي پیامبر ته خزانه مالو سرول نه موږ به خواړه دوه سو موږ خوړسبه دوه خور او دكون له جنتهون یاشد رب باغ یاکل میناج خوراک کی داغه دا چې پیامبرن با ولل نور کوم جمه بغم خوړې د به غم خوړې الو منل وا وقال الظالمون وا ای ظالمون نه را وان مزرب اوسرباسي مسهور اچ لیو نه ده خو لیو نه سړې دا خبره ما نه الله جواب کوي انظروا را كيف ضرب سرنګي بیا نه تعالر مثالنا فزلوا خذاشې فليس دونه سبيلا طاقتنا لريت لا لري نو مسلہ برنه دي تبارک الذی دین زری دا صورت برکتا چون کې دا آزاد تو غاڑی او بغر دیتا زرا غورا د دینه جنات دین باندې شي بهي کې بلاندا غنه او بغر دیتا غره قصوران بل نه بلک ذو زجر په انکار د قیامت بلک تزيب تقزیب کو دی د قیامت او تیار کړی امه اگر چا لا تقزیب د قیامت صیرا اور بلذون کې کلاچونی تا جہانم دے خلقدرا و ازاراتم او کل جکارش دیوتا مم مکانم بیدن دلری دین و ازار ادهم خکارش دیوتا ونی جانم دی مانخ کارش ورتان ہندہ نسبت مجازن دے کہ جانم سری ہنشل نظر کیں او خارش ورتا مم مکانم بیدن دلری دین سمولا ودیون ودیو جانم دبار تغیوزن غسا و ظینا او اندل یا نم بو حسین ہانی گی با و یدا او کلا جوور دی کی ب جانم کی مکانن زویقان اغذ تنگتا مقرنی نا تلشی می رب لیو بدل دی کی صبورن ہلاکتم ہے ہلاکش ہے ہلاکش او وی لیشور لا تدل یوم مرابلن نن صبورن واحدن علاکت یو ر او بل یو علاکت مرابلن بار بار ایم ہلاکشو دا در سپید نرا کی د پ وخت نیو کولو ازارې که خیر اداد غوررم دا اذاابونه او تلیفونه دا وردي ام جننت الخلد یا جنت دا میشاللیه چې لو ش و پرزګارو سره ی به دو دپاره بدله او مسران زی ورتلوم دو دپاره په جننت کېغ دی چېخواښ همی شو همیشه دی کې او د پرته وازن مسؤوله لووس مسؤولله اولی شو دا داې سلوې دالاو اختخته کېږي چله منږ راکهه و یو ما یا شروعمو دا بیا اسبات د قیامت کوي او حالی کار کوي د مشرکین په قیامت کوې یو ما پاورت یا شروعم چې پور ته به کیالهی هغه چېدي بندې کې ب الله هغه دی چې بندې ک را پورته کې د پهڅکه را پورته کې بوتان بر پور ته کوي مداری کوي یوریدو بی المعبودین من الملائکت والمسیح و غیرین دا حق معبودین دی چه اسیح علیه سلامی معبود کردوالیو ملائک معبود کردوالیو نورم بیائی معبود کردوالیو زیر علیه سلام دا حق معبودین دی اغنیکان بندگان اغنی اولاسم زوان چه پنوم بانده اولاسم ورکی دابا اللہ رفوردکی دا چه دی مشرک تطایلیو تا چه دوان پنومی اولاسم راکوا او د تايري چې ماتره ماښه الوي ځوان راورسي ال پيراو پنيږي شي تور تین او وي دا پچ پريان دا وليو بهقدرې کېګ دا وليو بهقدرې ختو کې ظاليمه نن ور تر امداد شوه نن په کور باندې غلافونه خورې قیامت کې بالا ډېره فرته کې شي زمادي باندې ګان تا, تا خو دلوا او دیو شي الله باندې دا خطيب عزت کې مون خدایو چې خدای تو سي په تون عالم اور کوجي به سين کې قران وای وه ما یا بودون علاه بندي کې مشرکین بيد الله نه نوبو الله ان تمذلتم اتاسو خطا کړو او ځواب اندي کوي يا دور كون کې دلاره نوبو دانې الله نو مناسب منذرا ژوندسو به ثنا نمازګار من پخپل بل نمازګار نه نيوم نمن وجود څنګه چې من اونې سي والا کی متاتم لګين تا په دور تر دي ذکرہ زییکه چې پریښستا کتاب د پ ننسیت کتاب پریښودو اګو پریښودې نه پرشانه شوو او چې نن مسلمان پریښود دی رمضان د اس کارنی نشتا دا نه کې چېقرآ دراشم را شم رژوم لنډې چې غران بمورم او دیدیت خبری خپلی ب کوم حد ذکرہ یکه تر دی چې پریښودې کتاب وکانو کو مبوره اوکو ملاکم فقط کا ضبو کوم با خبر اوځ تاسو یې په ما تاسو جوړه نا طاقت نظرې تاسو سربن داول راځه ولا نسره ندیم دا نو او مې يذ منكم چا چې ظلم کو تاسو نا وبس کوتا عذاب دردنا کوم په مارسل نا ون دلې ګلې مونږه ستانه حقې لګلې شي دا دغه سوال جواب دی ورا سوال غې کړو سې پیغمبر لری چې خوراګ کین سې پیغمبر لری چې بازار کی ګرځي اوس دا جواب کین دا جاولی رستم ک کلا کلا جواب رستم کی اشاره کې چې ساده سوال کلا سوال دا به ځای سوال دي د څورو پسوال په یګینو نو ځای سوال کې د سوال کی اشاره دې خبر ته چې سوال دې بلا سوال دې به ځای دې فقط کذب وکم قران وای او ما ارسلنا قبلکا او نزله کله مغتان مخ کلیګله ان مگر دی لیا کوونونه توام په ډوړ با خوړ بام په یم شوونه پله سواعت او ګرزل په بازارو کې ما نور پیغمبران غمبران ګځې د غې ضروراتو دغی هوي جو خوراک بیا کوو بازار کې ګرض سودا ب کوله وجاال نه بعض او ما ګرضې باید سااسونه دپاره د بعض فیت نه ته نظ می دنیا کې می پتاو پهته په او پیدا کنیڅوک سو مادار سووګریم ا میش کوم چه غریب پخپلو غربت کی صبر که کنا کئی مالدار پخپلو مالداره کی حقونا دا حقوک دا حقدارو دا کئی کنا دا کئی دا امتحال کوم اتز بیرون اے صبر کوئی مانا صبر او کئی وکانا ربوکا وسیراو دیستا رب لیدون کئی الله وینی اللہ تخکاری اتز مانا اس بیرون صبر او کئی امزد پارا طلب دا صبر کوئیم او جستا رولذون کې الله دې اني تصور کې مطلب درا کوي وقال لذین لا يرجون لقانا دو زجر پہ انکار دا زجر په انکار د قیامت باندې او آیا کسان چاکدن سادی ولی روان لی گلی بانی یا کسان چې کدن ساده زموږ بهشین ولي روان لګل شو پون مانی ملائک يا هو لي مغني نو خپل رب او نرا ربنا يا ولي ني نو مغ خپل رب الله دې موږ ته زانو خي چې دا زم ما قیامت روان الله يحب الملائك يقول لك قد تستاصر يوزير راشي او دادا الله فيغمبر دي و قیامت روان دي و دادا الله كتاب إس دي اس لبوه كنو اللا وي لقد استقبروا فيها نفسهم و تقبر کرده دي خلقو بقبل نفسهم كم واتو عطوا قبيرا سرکشي قد سرکشي لويام يوم آباء ورد يرون الملائكا چه ابوينی دبي ملائكو دران لا بشرا يوم اي دن نبا زهر پدغ للمؤمنین ده لپاره د مؤمنانو مؤمنان له لا بوسرا یوم ی مجرمین نو به په اورځ باندې زیرې د فردان افرمانو و یقولون حجرا محجور یقولون دایا مقوله د دا ملائکه ده او ملائک پورتو وای او په ورته ملائک چکل دیو دا ملیکو تمنا کئی نو بو اے ملیکو حجرم محجورا بندے بند جنت بنشے پتاسو بندے بنشوے بند جنت بنشوے ملیک بو اے زی جنت تلنشتا انو اوینی ملیک نو لا بوشرا یومی زین نبی زیرے پا دورت دپاردنا فرمانو او بو اے ملیک و یقولون حجرم محجورا بند جنت بن بنشوے م او یادا ہاں اوبوائیں مجریمان مقولہ مجریمان ودا ویقولون اوبوئے مجریمان ہجرہ مہجورا اوبوئے بند بن بن سے ہاں بنوئے بن بن بن سے یرا ملائک دل نہ کھبو بن بن سے یعنی منگ دی ملائک چکلا ملیک دا عذاب راشین و مجرمان بسوئی حجرم ماجورا بنوی ملیک بن بن شوئی یرا چینا ملیک واسنوی را غلی نخبوا دکا عذاب ووی نی او درمو او بوی مجرمان حجرم ماجورا بنوی عذاب بن بن شوئی یرا دا عذاب بنوی ندیرا بخوا دا حجرن مپولی متق دا پیلی محضو پده وحجراء حجراء ماجوراء بنوازا بن بن شو Eigم حجراء حجراء ماجوراء بنوازا بن بن شو یا بنوے ملائق بن بن شو� او یا بند بن جنت بن بن شو حجرا ماجوراء بن دے ملائق بنوے ملائق بن بن شو یا ب بند بند شو یا ملیک پورتو وئ بندېجانات بند ب شو حجرل جننتو حجره محجووره بندې جانات بند ب شو نظمه پی متق شو د پل محضو دپاره او دا دویم تاکید کې داول شو حیجره محجووره وقدمنا او قضبو کومون غ ت جامل کلی کړی عمل او بګدو له هبا منطه۔ غرد غبار خورشین مثلی شی عمل به اون ولوں مطلب اے چلاس بولورن کی فائدہ بولورن کی اصحاب الجنت جنت والا پد اورمان دی دیر وردی مستقرن د زیل قراری او دیر خدی مقیلان د زید او سے دود آرام و یوم تشقق السما او پا اور چوبچ اسمان بالغما می بالغما می پشکل د صاحبانو وبوجو اسمان بل غما می پشکل د وریاد ونزل الملائکۃ تنزیلا راغوز بشی ملائک پراغوزیدوم پدې کې به الله تعالی نوری تجلی وکړي او دا غېنه چا پیرو ملائکه دا د قیامت پرې اشاره ده چې ورځ د قیامت شین الله تبارک وتعالى ما هغه دوریه دی پشکل باندې ایو صایبان برائشی پای کې بدا الله تعالی نوري او غیر چا پیر وچینه ملایکی او دا برائشی د معاشر میدان ته اصاب کتاب کتابو شروع کی او دا د نفخې ثانی نورستم تفسير عثماني په کتابه توجيم کرلا حديث کی ورته عامه ویل دیم دا کدا اما عبارت د ملایکو نشي دا, دا زلا د بیان شو ماندا ہاں بدر اورز باندے و یوم اتشقو السما او بج اسمان په ملائکوم مرا ګرځ بشی ملائک په مل ہاں را ګرځي دو سلام اسمان اوف ملائک پوڅي ملائک په تراګزي دا غمام نمرز شو ملائک دا روسي تفسیر شو او دریم دا او باجوه اسمان باشان ده وریز سنگ شی Pfódیس چوぎ دیسی هباسمان او چو propriه نو راکوز باشی ملایق بعد راکوز دو سرن ده تشبیشوا و یو ما تشقق سما مصر الگمام باپا مآنه ده مصر الگم هم او با جوی اسمان باشان ده وریز سنگ چی دا وریز چوی دیسی به اسمان او چوی نو ملایق پت کشی و نو زهل ملایق التنزیلا راکوز باشی ملایقseason او یا غمام کینې له ملایکو نشوا پایا اور چوبو آسمان بل غما په ملایکو نو راغل بشي ملایق پرا گوزو او درم غمام نه مرات شې ساي باندي وبو چي آسمان پغا اور يس سلام نو راغل بشي ملایق پرا خو دو پدغه اور يس کې بد الله تعالی تجلی او دا برائشي ماشر میدان کې به حساب شروع کی دادمو صاحب یاتون بیا دا الله دشان سره څنګه را کوز مناسب دی الملکو ملک او باچي پدا اور رشتیا مېربان ذات لا او دا اورس په کافرومان رومان نه پاغ اور چچک بلګي ظالم بخفل لا سونو وای با ایبسوز نیولې ما سره پیغام ورنل هارو یا ویله تا لته ني هاي افسوز افسوز یمالا ما بلن کذره دوسو ما دوست نه نیولې لقد ادلني اراوليم از د ذکر نام پس دایناش راہلی و ما انسان در شرمون کی زید قران نڑولیم دان کی گمراہو اگر میں دوست نہیں وریں قران نڑولیم زے رولم وقال الرسول ابو پیغمبر اے زما ربن یقینا زما جقوم اتخذو یہو لو ھذا القران ما جورا دا قران نبی علیہ السلام اعلان کړي چا الله زموږ قوم ستا کتاب د پیر ارته کړو ماجور د حجرت نه لری نور کتابونه ترخ دا جیسی قتی دا کی نه ویو ها ډایجستوګه تین د څو کتابونو میاته دا کتابي نرهغه سو سوچ بده کې سوچ فکر کړي چې الله دې کې سره لې ګللی دې کتاب څنګه کې ناسو نور تبه کې ناسو دې کتاب څنګه کې ناسو چې بده کې الله سره لې ګللی چې الله کتابو جو او رځي نماجور د هجرت نشو ایا ماجور د هجر نه دی نیولاو دی قران زما ماجور ان ټوکا دا ور ده ټوکا کاری دا د تر وندې دل او کین اسلو وخور کول دا تاسې ټوکا صاحب شوی ته نخ کاری دو وقضا علی کداشان غرذولې مالکل نبین د پارداریو پیغمبر اذو وان دشمنندنا فرمانونو نام وقفا بربک او فوره صرف لار لارخودن کې ونصیر امدادی په کارله نه کفرو لولانو د رایل قورآنو دا بیا زجرپین کارې سات وای کاف لی راون لګلی شو په د پی بربانې قورران یو ځلیم خلله وي په ذالکهشان دغه ې میرا لګل چې مضبوط کو په دیبانې سازړم دا لږ لږ ځکه لږم چې تاپیک لپما ارت تل ناو اولو سلی منږدیګر ترتیلان په بیل بیل سوو سران. او راتلا که تا تا پیوی تراز مگر منگ راتلا که تا تا پپورا بیان منگ در تداغی جواب کاؤ واسن تفسیر او پخول تفسیر سرام ناکسان چه پور دبشی پخولو مخونو ما دی جانم تا نداکسان بدتر دی مکانند دی وازولو سبیلاو رکون کی لاری لارو رکا کرلا اس تخیب دنیاوی انبیادی کرقی دای قومن نومن لیمانی ولی دنیا کی ولقضاتینا یقینا ورکڑی منگ مسال سلام دا کتابو. غرض ولیا موږ سره دنا روړ دنو هارون علی السلام وزیرم ویریو ما لړشه دوانه اگر قوم تای تګزیب کړل زدهونه اتونو پدم مرنام تدمیرا نه لاک مې پروغه زرا په لاکی دو سرام او قوم دنو علی السلام کلاچي اگې تګزیب کړو د رسولانو اگر اقنام ډکړو ما غې لرام ما ډکړو غرض ولیا ما غې ته فار دخل کو نه او تیار کړړ د منږ ظالمون د را او در د نهاکو او ادیانوسمموودیان وااساب او کوی والان صبر نمراد قوم قومم د شو به اسلام دی او کوی والله کوی قوم د ش به السلام چا پهې نور اقوال ګر کردي دا یو قومو الله پاک الله کړیو د خپل پیغمبر په تذیب سره تذب د پیغمو کوو الله لاو او قوم د کوی او اوقرونهنو پیړي. هم بین ازالی کسی را پمندی کدی ریم او داری دا او بیان کڑی مانگا غدر مصال و نام او آر یو علاکڑی مانگ پالا کولو یقینا بی راغل نیم پاک لیمان نیم چوارو او و پاگی وارو الباد قوم دا لوت علیہ السلام او خطاسوی نیم زیرا زی پیارم افلم یکونو یرونا نید چې چی داو بینی دا لوت علیہ السلام او قوم کم دی چی اغیو تا باشوی دی اسم سند کې واښ نه اوسودي او نبي عليه السلام چې تاسو زین په جړابي زي اسين شدغه عذاب پتا سوراشي بلکانو بلکې دي لهر جونشورا حق جنا ساتي پورته کې دوه او کله شوين تاسو زجر پين کار در رسالت نن سي تاسو مګر ټوکا او دا سره دي چې لګل دي الله رسول نيزي دي چواله موږ دره زموږ زموږ غران ته مونږ او زردای چبو بشی پاو کی چوینه ازا چې څوک ده رکون کې دلاره خبر را کما تا زجر په انکار دو توحید ایه خبر را کما زرا ها چا چنی ول دی خپل کار ساز هوا او خپل خویشم د خپل خویشنه کار ساز رکل نه پچړو اور دسوې جا کئ کډورتې ولا سمور کئ ولا سمور کئ کډورتې پس پوره روان کئ لوانو پرسه لويش دا کئ ګرو دي پلان کې دربار لار شو وردا کئ پهل خوښي علاق ورولې عفان د تکون आले ته کې په دمان وکیلانو زمو هارم هم تحسب او اې ګمان کې چې ډېر دي خلک نه اسمعون او القرآن او یاکلون او فی القرآن صداخل دي قرآن او ری دی قرآن پوری ګیننه انو منېزا مگر بشاند او دل نه کې دېب نه کئ سچي ډنګر په قرآن نه پوری دیم په قرآن نه کوی بلو مذولو سبیلا بلکی دیو رکون کی داری ڈنگر خلابی هم خدیده کمر سر لڑشنو اپس را دی زور کئی چوبو تونلوی گا دے زان جانم ترسی او زان رستو کئی نو علم تر آیت نگوری دلائل رخ پلتا سرنگی مددو اللہ خرکڑے سورے کوشوی دا اللہ گرزولی بیو دیدر والا نبتو بیا گرزولی منگ نور پدیبان دلیلن نخا نور می پد اغا نور لگ لگ را خیجن سوره لگ لگ را کمی راکاگی کنوار نیان سوره و دغشان تیو سمع قبض ناؤو بیامن راکاگو راوندو دی سوری درا خپل طرف تا قبضن یسی را پر راوندولو لگو لگو اللہ غزات تی گردولی ساتو پارشپا لباس انجاما پتون کی شپ لباس تی از ینی چی در رمضان شپ دن تی پر کارنو سرب کی او ساڑ بیادم آزی گره پورو دی موندن نک دا نو دا وخت خپل روتين بدل کو په نور اورځو کې ورز ورز او شپ شپ او تا په رمضان کې ورش پکڑاو شپې ورسره او سار ورځې سپېږو ګړه بوکا جو خو ته واچواله سار سملا سي ماقام را پاسي لوي توره ګړه او بیا اڑمه سار په اڑمه کار کې بیا د شپې سمري سار دا کې د ورځې ود د شپې کا کې د سار ورځې شوا موږ به او زیګر به ګینیش تا ان نور عمال پر گینش تاوی ما روجه دا روجه ندا دا خواسی بوکا دکھو لیتا چو اللہ روٹین دکھو بل بدل کون اللہ ای منگ را ٹھولو دا سور زانتا قبضی اسیران اللہ غزات دی گرزولتا دا پارشبا لباس انجاما شپا جاملا پدی پڑشا و انوما صباتا گرزولتا لخوب صباتا صباتا صدی ختمون که داستا صدی ختمی پریکون که صدی توب صدی دل غسائی او ګرځول ضرورت نو شو را د پاره د پورته کېنو الله ذات یې چرالې کې با دنا زیر مخ کې د باران او اور او موږ د باندې نو بو پاکون کې د د پاره چې تازه کو په سر کله وچ او اسکو دې لرام هغه تاج پیدا کړی دې موږ ډنګر واناسیه کثیره خلق ډیره اناسی دین سې جمعا ده لکه کراسیته پورسې جمعا ده واناسیه کثیره خلق ډیره تان ولقد سر ربنا یقینمن چلولیا قران زجر په انکار د قران بیا د دې مینس کې چپن والی دا قران د پاره بیانو چې دا خلق ورته ورونشي دې نه پن والی فابانی انکار ورکو ډېر د خلکونه نامه ګرځنا شکرای صرف ناشکری کوي چې قران او ورن کي نور تنو جوړو ولوشینا خو خشه زمنګ لباس نا نماوا مقرره او پایو کلی کی نذیرن یاره ان کي ارکریته ملیګل نمم انا د کافرون او jihad کو جو سره په دې قران jihad ان کبیره لوی jihad د هي زمین راجې د قران ته د صورت مکی دی مکه کې jihad نو پرسه نه الله خپل پیغمبر ته په دې قران سر jihad کو د قران بیان دا jihad دی د قران خورول دا jihad دی قران وی دا jihad نه ها و اولذین ارجل باین الله غذاتین بیاولی دی دو دریا دا یو دے عظم انفراتو خوږ دے خالص او دا بلدے ملح و نوجاج جن دے ترون دو در یابونی دے عربو کیو طرف تا خوک دے بل طرف تا ترون دے یو از مکدہ دا, دا کورا کیجی منگو یو طرف تا کویاو اغو خوگو زیوسین دلی کور کی کویاو نا خوگو خواہ نور گاندیا نا بترون تر یو دا کار سوک کئی یو از مکدہ یو اغو د اوبو لار دا یو تر ته خوګی په کیرا به یو بل تر ترویده الله کوي وجال بینوما غرزولې دې مینس کې برزخن پردان وحجر محجور او بن بن شویم الله ذات چه پیدا کریته بونا بشر او غرزولې دې بشر لنا نسبا خوندن نسب وسيرا خوندو فلولين سهرا سرغنې خولې دې غرزو الله او دې ساره قدرت والا نازج کی او یابودن ازرکی بشير او بندي کې دې بيد الله نه دایې چې بيدن ورکې دي تاو نقصان ورکې دي او دې کافیر دغبل رب ظهيران مخالفو دې درب مخالف ته و ما ارسلنا دا بیا مسله رساله ذکر کې بات رسالت او نه له لېګلې منګتا مگر زیر اور کون کې اور کون کې نوه نوډم سوسونه په خپل بیان سمزورې إلا من مغر اسوخ شاا چې دا خو هېږي چې ونه سي په تروب تروب مې لار سوچه الله د ځان را سي زم ما خو دل راشي وتوکل الحي ځان اوس په اړه پاجوندې ذات هغه ذات چې مرګ پی ناراضي باقي سره د حمدون در خپلنا او پوره بهي وکفاه بهي او پوره الله بزو نوبي باجي او ګناونو د خو له بنګان خبردار الله ما دي بیا د الله داخلیا ا هغه زیې اسمان اسممان نوز م کې ا هغه ج منې کېدي په شپکلم ہوکې بیاغلب ب کړې د پاارش میرببان یم ف البیی واړه نان تجد هو بیا به می الله خبردار دا خبررن مفول د پیل معضوفه ت هو خبره بیا به الله خبردار په خپل راوله نه واړه میربانانه دی. د بندنه غاړي نه یا خو مهربان نه یا به خبردار نه ډاکټر لزې ډاکټر د په مرض باندې په <خبردار> و پلار. دی. دی. در خبردار دي خو مهربان نه دي بي بي سلا دوهین درګي مورو پلان هغه مهربان نه دي هغه وړي چې خپل بچينه تکلیف درګي خبردار نه ده د مرض هغه علاج نه پیجړي الله کی ذوال نصیب تونا الرحمن مهربان ده فصلبي غواړهتي او خبیره نو خبردار دی س په سوال دوواړه همدې په حاجت خبردار او همد میرببان پهکوو خوشاللی ک نولی د نه وواړي الذي اغ ذااتې پیداکری ماوزم کې اغ چې مندي کېې او راحمن په سلمي خبربی را کله جویلی شي ته زجر وړ کوي په انکار د توحید کله چېویللی شي دوتهام سیدو کوې میربان زیات نوائی صغده میره بان ذاتو ایسی جدوکو آگه تاج حکم کے منگتا زیادی وزر نفرت خنفرت کے ورزیگی دریم زلی داوز صورتی بیا مازکلا برکتا چونکی اغزاتو گرزولی پاسمان کی پڑاؤنا بروڈ دستور اطلور اطلور اطلور پڑاؤنا او گرزولی پدیکی سیراج سیراج ان دیوان وقمر مونی را او سپو امی زلی دنکی ڈوی گرزو اللہ نور توگور وَقَمَرَ و کمر منیر او سپوم می منیر روحان کو نک اللہ ذات ته غزو ليش پاورد خلبتن پيوبل د پارادا غچا چی را دو کی چی پنوالی اراده کي شکور اند ته بيداري خدا الله ته بيداري کي و عباد الرحمن او صاحب ذکر کي سمانیان دنه کانو او بنديګان د مربان الذين ارقسان دي يمشنو ال ارض يوسف للگه بزم کبانې هاونن پاسا نهي هاونن پکلارا للگه بزم کبانې هاونن پکلارا او کلاجی خبر کی سرجایلان نقالو سلاما وایجو سلاما سلامی متارکۃ الکما پریدا مادر تو بیانو کو جن مجمع پریدا جگ نہ کئ قالو سلاما وایجو سلاما سلامی متارکۃ او یا قالو قولا سلاما واید وینا سلامت یا د سلامت یا وینا ساتوحد دیو د توحید خبره کئ د حق خبره کئ چا په پیدا اغذرسی قالو قولن سلاما واید وینا د سلامت یا توحد هغه کسانی یبیتون اجشبتیری د پا د خپل طرف سجدان پسیدا په ولانی چلا پسیدکی پروزی کله ولادی ماج ولادی دا تلم باندې ګانی دا, دا نه جترا همو ذیشین دی منډی کی ترونه پړشی شپवते نه سیدا په وړاندې دا بل سی پت دریم والذینا غساننی یقولون چی ویم ایرب زمان واڑے زموږ آزاد جانم یتین آزاد جانم ده غرامن لازمو غرامن ده لازم دین قتلن کی ده ی ان یکنده جانم دیر بده مستقرن زیدو دریدو مقامن زیدو سی دو نام د در څګرم پغ ک سااندې کله چې خررج کوي زیات نه کوي او کم نه کوي او دپ ما بې کوې ولاړو په لئ پظم ک سادي چې د رالي سرهله نه کار سااسبل او نو ساه چرمم کړېله اللهبل حق مګر په قانون د ش والزموننو او زنا نه کویم. جانم جانم و یفل دالیکه چاچکو د کار یلقا ساه نوبه غورځږې ځ جرمتان جورمطان جرم د جانم جاننو ت به بچو یو ځافلو لاظمو دوګن به شي ز راذا پور د قیمتو ی خللو فیموواانه ې ش پهې کې ذریلاان الله منطبه مګ راغ سوو چېطوب پوړی एकदा آسان یو بدل الله بدله الله سیا دیم هغه ګناونه دې پنيکو الله ولا ګناونه پنيکو بدله الله ولا ګناونه پنيکو معنی بدله سوال دار <سؤال> چمخ کې سورې نساکې درشم چې مومن قتل کې <سؤال> ناغه <سؤال> ژوند کې همې شي او دوي چې مؤمن قتل کړي او او ګرځې ده نه الله ولا ګناونو پنې کو باندې بدلې جانم کې ده بدل او ولمغا داغه جواب ده چې سورې نساء ولا آیات حق د مؤمن کې ده او دا په حق د کافر کې نه کافر چې په حالت د کوفر کې کوم عمل کړي او ناغه حبا منصور او ما نه نو اوس به عمل خګي هغه مکه عمل نتلنی نو کافر په حالت د کفر کې چې کم قتل کړي د دې مؤاخذه بنښت او مؤمن مؤمن چې په حالت د ایمان کې قتل وکړي د دې مؤاخذه بشتي د دې وجهه الته جزای او شان ذکر کول دي کې بدل راوړه زم जबाबداره پقاتل پورې درې قسم حقونو متعلق دي یو د الله حق ته او زم د رسول حق ته او درې د مقتول حق ته نو دا درې حقونه دي حق ده الله حق قاتل حق ده مقتول نو دې صورت کې بیان ده چې وراسو د مقتول اگر ته معافي کړې ناله ور د خپل حق معاف کړي ناله ولا ګناونه په نیکوبدلی کې وراسو د مقتول ورته خپل حق معاف کړي او نه ساه کې اگر صورت دې وراسو ورته معافي نه دا کړي نو وراسو معافي نه کړي نو الله پاک یې بیان معاف کوي صبر چاونه بهلې ويخلد ذی منان ا الله بولای ګو عبد الله بدله الله بدې دی په نیکو توفیق دینې کو بور کی او دې الله بخون کې آرام کوون کې اغه څو چر او ګرځي د عمل یو کو عمل خوم نیک عمل یو کو در اگر ځاله دبره ګرځي ته اغه کسان لاش دون الزورم چې نه حزريږي الزورم مجالس شرک یو زور څه دي شرکی, شرکی مجالس شیخ الاسلام افتضاء و سیرات مستقیم کوئی المجالس شرکی شرکی مجالس ندی دلته کی عرص دیا و دلتے کی پلان کیا مناوی گیا و دیوالروان دیا ارز دے گاڑے وہ کر لیا شرکی مجالس ندی کم دے کی شرکی خبر کی گی شرکی کارنکی گی نا التوا ندی مومن سپت دا علاش دون الزور و اذا امرو باللغویم او کله تیری گی باللغویم پا نمرو ګراما تیریږي په عزت پناکاره مجلس یې ګنه په عزت تیریږي په عزت تیریدل څه ني وینا ورته کوي منه کوي زمون کرنا خیر خوئي کې چنګدا کارما کوي په پاسه بشي والذینا گسان دی اذا ذکرو بیا ربیمو کلا چې پنور کړی شي په بیان شي لم یخروا الیا نګر دی پدې ثم ومیانا کانه وړاندو ځان کڼې وړاندې نو داې چې خورآو ته بیاې کې ځان پونکللی او ړونکر ل نه ان او نې اوري دسې نه دا, دا خورآ اوری پړه کېږ دي بیا پ خپل عملله ولی چې د خومتویللی کې مل کې رام دا را د مومن سی پ دی آګسان دي چېئ اره به دمونګه خرا کې مونږه د بیاو زمونږ او د پچو مونږ نه خو راون یخوالی د سرګم وجل نا اوګر دی منګه متقې معما د پااره د پرزګاو زدي یو امامن پمانه د پیشوا الله منږ د پرزگارو د پاه پیشش کې ه زمنږ ادبان ایکان کې پس ماندگان کان کې چې منګه دغې مشران شو او دویم امامن پهه تاببع ووج وجلنا تابیان للمتقین متقین نو اوګر د منږ روان په پرزګارو پسې زګ مشران کان کې منګه پښو خلکو په سران کې هغه کم خلک چې متقیندي من د او تاباب کې په بس سران کې. اولا یک داغسان دیسی بثونه بیان کرو اته اوس داغي حکم بیانې داکسان یوزون الغرفتان بندګي ورګې شو ته بالغانی پس سبب دکل کېدو و دیو او لقونه بیان او غرزی کې بدیو ته په جنت کې تحیتنا تحفه والسلاما والسلامنا همیشه بدی کې حسنت مستقران دیر خد زيد او سیدو مقامن مستقرن زید او دری دوم و مقامن او زید او سیدوم دو دری دو او سیدو زیدیر خدیم مجدار خلو آید ما محبوبا ما یا یاباو بیکم ربی ما یاباو بیکم ربی سکئی پتا سبان زمار ربون سکئی پتا سبان زمار ربون لولا دعاو کم چنی برنسا سوالالا چالا نرابلائیم دا الله توحید نه কবলنه الله کی پتا وسو فرغله پیراکړي پیدا پیراکړي شه دا الله توحید تاسو نه راوړي پځه نه الله پتا وسکه شه اگر ته لکه پتا سکه مې سبق نه زه ته تخم ما دې سبق د پاره راوځه نزه پتا نور سکه مې سبق نه زه ته پیغمبر ته هوا ورته قل ما يا و بكم سگه پتا وسمه رمو لولا دعوكم کني چا صو الله تان <تصح> چتاسو الله ته څنګه نو آهن الله نره بلې نه الله پتہ وسکې جنې بلن سس لا لرا نه الله پتہ وسکې هه نن خو تاسو ته توحید بیان کړل چې دا منې چې دا منې نه الله عذاب نظر کړي نتاسو تکذیبو کو تاسو بلرا بلې الله نره بلې نه الله بل عذاب زر عذاب بتا سو پور سي لازم شي لولا دعاؤكم قلوا معي وبكم سگاي بتاو زمارب لولا دعاؤكم کنه برنسا سو الله الا چې الله لنرا ولي چې الله لنرا بني الله بتاو فقط گذبتم تاس تكذيبكم ديما نه چاګه سگاي پُل مایا وبیکم هوا سگهه پتا آسمان جرب لولا دعاوکم کنی بلنه د الله تاسو لرا چه الله تاسو خپل دین ته نرا بلی خپل عبادت ته نرا بلی نو الله نور بتا وسګي تاسو پیدا کړي دی لای چې تاسو په لی عبارت کرا بلی چې زما عبادتو کوي زما توحیدو منه او ها زما عبادت خپل کوي فقط کزب تم تاسو تکذیب وکړو اللہ رعب نہیں ہوتا تسذیب کو تاس دا اللہ پیغام و نه مانو قران قبول نہ کو قبول نہ کو قبول نہ کړ عبادت قبول نہ کړو تسذیب مو کو قلایا مایا وبکم سگئی پتا سمان زمارب لولا دعا وکم کنه بلنه اللہ تاسو لران چې دا اللہ بلنه تاسو لرنه پلدین ته نرا بللې نور پتا سگئی نو الله پلدین تروبللې قران تروبللې مانزه تروبللې فقط کذب تم تاسو تخزیبو کو قرآن نوړې دي توحید نوړې دی پسوفا یکون نظام نو زردا چی شیبا لازم پتہ سپورې